Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och, eh, podden är en fortsättning på Folkminnet, ett radioprogram som sändes varje vecka i Sveriges Radio under väldigt många år och som vi tyckte var så roligt att göra att vi bestämde oss för att vi nu ska göra poddradio istället. Och eh, Dagens ämne det är två dagar det är pingstdagen och det är nationaldagen och vi tänker titta lite närmare på traditionerna som finns i samband med de här båda dagarna både nyare och äldre mm, och börjar vi då med pingsten så var ju pingsten förr en typisk ungdomshelg eh, det var ju vid en tidpunkt då praktiskt taget alla eller i alla fall en mycket stor del av Sveriges befolkning både på landet och ungdomar då för att träffa eventuella tillkommande de sökte sig ofta till grannkyrkor någon söndag under året för att träffa andra jämnåriga som de inte kände tidigare. Och just pingstdagens kyrkobesök det var en sån här ungdomshelg. Och i södra Sverige så fanns det också någonting som var knutet mycket till pingsten och det var att barn de lekte bröllop och klädde ut en liten flicka till pingstbrud och sen gick man då med ett bröllopsfölj av barn från den egna gården till den andra och det var ju ett slags tiggeri men de flesta tyckte nog att det var liksom roligt med de här små barnen som var klädda som brud och brudgum ibland bara bara brud för övrigt ingen ville vara brudgum men eh, kyrkan gillade inte riktigt det här upptåget så att det förbjöds på många håll att eh, gå runt och tigga med en pingstbrud. Men eh, om vi eh, tar fasta på det här med pingstbrud så kan man ju konstatera att eh, ännu i våra dagar så är ju pingsten en riktig bröllopshelg. Väldigt många gifter sig just i pingst och... Eh, det finns ju hur mycket skrock som helst kring bröllop. Går man till våra samlingar av äldre skrock från 1700-talet då kan man hitta såna här uppgifter som att när brudparet då skred framåt bredvid varandra fram till prästen framöver i altaret då försökte bruden ofta placera ena foten lite längre fram än vad brudgummen gjorde. För det betyder att då skulle hon ha husbondväldet, och skulle hon vara den som bestämde. Och sen när det var måltid efteråt och man åt och drack och firade bröllopet ja då var det inte alls ovanligt att den här unga bruden tog sina fingrar och sen så stoppade hon in dem på storsätet under stussen och på högerhanden så stoppade hon in så många fingrar som hon ville ha söner och på vänster handen så många fingrar som hon ville ha och skock som fortfarande finns kvar skulle jag tro Det är att man inte i förväg ska prova andras vixelringar För att då blir man inte gift och man ska inte prova brudkronan för skoj skull Då blir man inte heller gift Och det är inte heller bra att själv sy brudklänningen För att då får man gråta lika många tårar som stygn som man har sytt och här kommer jag att tänka på det här också uttrycket. Man säger att i den här klädseln det ska vara något gammalt, något nytt, något lånat, något blått. Ja, och det är ju ett, ett engelskt dröm från början. Something old, something new, something borrowed, something blue. Och är det så att man kommer ut ur kyrkan eller där man nu har gift sig och det är regn eller snö i brudkronan, ja då är det bra för att det varslar rikedom. Men tappar man ringen strax efter viksen, det är inte bra. Då blir det inte något lyckligt äktenskap. Och jag har faktiskt en egen upplevelse av just en tappad ring. Men då var det inte vixelring utan förlovningsring. Jag hade en farbror som förlovade sig med en ung flicka. Och jag var barn och var med där på förlovningskalaset. Och den här unga flickan, hon ville visa förlovningsringen för några vänner som hade kommit. Då, så hon tog av sig den från fingret och höll hon upp den. och De här väninnorna stack fram huvudet och tittade beundrande. För det var en liten inskription på insidan av ringen. Men hur det nu var så tappade hon ringen. Och jag var ett av barnen som letade efter den här ringen i gräset. För det var liksom högt gräs där. Och det växte kråkvickor och sånt där där det fanns liksom små eh, fästen på stammen som, som nästan såg ut som små ringar. Och jag kommer inte ihåg om vi någonsin hittade ringen, men vad jag vet det var att den där förlovningen slogs upp efter mm. bara några månader. Men jag tror det här att leta efter tappade ringar, det tror jag är en sån här erfarenhet som väldigt många har. Ja. Och sen särskilt just att man hörde när man är barn va? och sen fortsätter man att leta på samma ställe. Man vet inte om någon har hittat den, men du fortsätter att leta. Mm, just ja. det, ja, ja. Det finns ju naturligtvis oerhört mycket skrivet om bröllop och jag vill nämna en avhandling som ganska på många håll skiljer sig från de lite äldre traditionella avhandlingarna. Det är mera den här nya, det är kan man säga ett slags reportage som allting som har att göra med ett nutida bröllop. Framförallt så kostar ju bröllop nu för tiden oerhört mycket och det är något som nämns i den här. Avhandlingen, Den heter faktiskt något gammalt, något nytt. Skapandet av bröllopsföreställningar och författarinnan hon heter Eva Knuts. Och på titelbladet här så ser man att det är en avhandling om klänningar, ringar, smink, frisyrer, foton och mycket mycket mer. Låter som ett introduktion till ett bröllopsmagasin. Ja, <laughs> faktiskt. Men när vi pratar då om Pingsten en poäng med pingsten som bröd upp sig, det är ju att vi förr också hade annan dag pingst. Mm. Men det är ju en dag som faktiskt försvann eh, 2005 som, som helga. Ja. Vilket jag tror en del är lite irriterade på fortfarande. För det som hände var att man ersatte ju den med nationaldagen- den 6 juni som då blev en ledig dag. Och nationaldagen har också- en alldeles egen historia som faktiskt är rätt brokig. Alltså om man flyttar sig till förra sekelskiftet runt 1900, då var ju hela samhället fyllt av, låt oss säga, nationalistiska strömningar. Man lyfter fram naturen som bärar utav det särskilt svenska och det här var ju också på den tiden när man var särskilt intresserad av den äkthet som man påstod fanns inom folkkulturen. Men vi hade ingen nationaldag och det var ju inte bra. Så man började då diskutera möjligheten att ha en sån. Men frågan var vilken dag man skulle välja. Man föreslog Gustav den andra Ados dödsdag den 6 november. Den kunde ju vara värdig. Men det man tyckte var ju det att november- var ju faktiskt ingen bra månad för manifestationer utomhus. Då börjar man istället snegla på missommar och tänkte föra ihop det då med Gustav Vasas intåg i Stockholm. Det här tyckte många var ett väldigt bra förslag till en ny nationaldag. Men det fanns också andra som menade att det var inte så lyckat med tanke på att midsommar redan var den stora sommarfesten i arbetsåret. Istället så blev det då 6 juni, Gustav Vasas kröningsdag. Han kröntes ju den fem, 1523, den 6 juni var mm. det som blev nationaldag. Oh, och det var väl Arthur Hasselius. Ja, men då var som... ju Arthur Hasselius framme. Mm. Säg det ställen där inte han har varit inne och <laughs> gjort ingrepp i våra eh, traditioner. Mm. Hasselius är ju väl bekant för de flesta. Han grundade Nordiska museet och han grundade Skansen- och det han framförallt gjorde på Skansen var ju det att han försökte föra dit olika typer av festigheter som han hämtade från olika håll runt om i alldhet. Och redan första året när Skansen hade öppnat 1891, då hade han bestämt att det skulle vara en riktigt, riktigt stor vårfest. Och så var det också. Och den fortsatte man med 1892 också. Men 1893, då regnare, Och det var ett riktigt Uselt väder och det såg riktigt illa ut. Och det var meningen att den 4 juni skulle vara sista dagen på den här vårfesten. Men Aselius han bestämde sig för, han var alltså verkligen en marknadsförare av stora mått. Vilket mm. vi kanske inte alltid tänker på idag. Han bestämde sig för att helt enkelt förlänga vårfesten. Så att det skulle sträcka sig fram till 6 juni. Då det sannolikt skulle vara bättre väder. Och så utlyste han Gustavsdagen som nationalfest och tanken var att det skulle dra folk till Skansen och det gjorde det också. Ja visst, alltså, det kom ju fantastiskt mycket stockholmare till Skansen under de här åren. Det var det Köer har man ju läst som gick ända bort till Djurgårdsbron. Ja, men precis. var bara två år senare, där 1895, då tågade mer än 2000 flaggviftande skolbarn och tusentals stockholmar upp till Skansen. Alltså väldigt, väldigt mycket folk. Stockholm ja. var ju inte så stort på den tiden. Och det här var ju inte allt igenom omtyckt. Tidningen Budkavlen skrev 1895. Nationaldagen har vi inte kommit överens om ännu. Men som doktor Aselius på Skansen tycks gett sig tusan på att det ska bli den 6 juni. Så får vi väl säga som den store Napoleon när han tog Så göra Carl Johan. Så må våra öden, må våra öden gå i fullbordan. Ändå så dröjde det faktiskt ända fram till 1983 innan 6 juni blev Sveriges officiella nationaldag och Helda, alltså en ledig dag det blev den först då som jag sa 2005 samtidigt som Annanda Pingst försvann som arbetsfri dag ja, det är bara 12 år sedan ja visst, det är ju väldigt nyss mm. men det är ju också nationaldagen är ju också svenska flaggans dag och idag så tycker vi ju att flaggor är ganska självklara men det är Faktiskt så att det här flaggbruket, om jag uttrycker det så, på land är inte så särskilt gammalt. Det var nämligen så här att förr var det framförallt till sjöss som man använde flaggor. Riksflaggan använde man till sjöss och den var då vanligtvis tretungad. Och första gången man flaggade med en flagga på slottet, då blev det en hel del ravalder kan man säga. Det utbröt oro om man så vill för kunde man verkligen göra så. Det var 1873. Men som det ofta är när kungligheter gör något så är det väldigt många som vill ta efter. Och i ett enda slag var det många, många fler som började flagga med svenska flaggan på land. Men flaggan då, den såg inte riktigt, riktigt ut som eh, den gör idag. Det var lite si och så med färgsättningen och den gula färgen och den blå kunde se ut som... Ja, det var ju gult och blått, men de hade inte riktigt bestämda färger. Så att det ny, nuvarande utseende på flaggan, det fick den då 1906. Det var året efter unionsupplösningen alltså upplösningen av unionen med Norge 1905, då kom en ny flagglag och det man gjorde då var ju också att man tog bort silsalaten. det fanns ju alltså en liten i ena hörnet där fanns ju den norska flaggan insprängd och den tog man bort och så bestämde man proportionerna och så bestämde man vilken blå färg det var och vilken gul färg det skulle vara och det är ju en ganska ljus blå färg om, om man tänker efter så att ja. Riktigt mörkt blå ska det inte vara. Nej, jag är inte så hemma på de där färgerna. Men man känner ju vad man tycker är rätt ja, och vad man tycker ja. är fel. Ha. Och då kommer vi in på fler dagar här och då har man alltså firat Svenska Flaggansdag sedan 1916. Först på Stockholms stadion. I närvaro av Augusta den 5 och medlemmar av Kungahuset. Och där på stadion var det också som man inledde traditionen att inviga fanor. Och sen flyttades hela det här ceremonielet över till Skansen 1963. Och då ska man ju komma ihåg att på Skansen, där hade man alltså fortsatt att fira Haselius vårfester ända sedan 1893. Så att det är ju inte så där jättekonstigt om. Om det har liksom blivit så att Skansen har blivit arenan för nationaldagen och svenska flaggans dag. Vi tar gärna emot e-post och då ska ni skriva till lyssna-at-folkminnespodden.se. Folkminnespodden, och Folkminnespodden den är producerad med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetareinstitutsförening. En ärevördig förening som grundades redan 1883-